Damnat, despre blândețea de a fi de vină și despre nebunia de a fi trist, am să vă povestesc cât mai exist și ochii mei atârnă de lumină. Dezastrul care mi se întâmplă mie, ați vrea să aveți norocul de a-l trăi. Eu nu dau din tristețea mea o zi pentru un veac întreg de veselie. Nu dau din tot coșmarul meu. Un gând. Neconvertibilul noroc mă ține, de-am fi cu cât mai greu, cu atât mai bine. Și mă trezesc cu creierul urlând, și-n mai știu nici eu ce e cu mine, ce-i lumea, ce se întâmplă, cine sunt...